Мартинові пушкарю, моєму побратимові. А побраталися ми, коли я йому життя врятував у бою. Перед тим, як вирушити на Виговського, розповів мені Мартин про заповіт Хмеля. Так ось, Богданку, відтепер і ти цю таємницю знаєш, і свято берегти мусиш, та не лише берегти, а й виконати волю батька нашого. Богдана, коли час настане. А тепер слухай, як на те місце дістатися. Неподалік села «Не дай вода» є у лісі став, який і називають лісовим. Щоб знайти його, треба стати спиною до сільської церкви та так, щоб сонце світило тобі у ліве око. Ледве встиг пояснити Дмитро, як звеліли йому збиратися в дорогу. «Ой, братику, мій милий!» – не втримавшись гірко, заплакав Богдан. «Не покидай мене, візьми з собою, якщо загинемо, то вже разом». «Ну, му, малий!» – лагідно обняв його Дмитро. «Хіба так можна? Ти, козак, і плакати не повинен, бо тобі ж, коли повернемося до коша, соромно буде». І як же наша спільна справа, га? Чи я оце дарма вітер язиком ганяв? А тебе я прошу, Богданчику, міцно стис в обіймах хлопчика. Хоч би що там було в житті, Завжди тримайся гідно, Аби не сказав ніхто, що рід наш боясклий, І сам бережися. «Ти ж єдиний у мене, хлопчику любий, дитину моя!» Міцно поцілував брата. «Козаком гарним я тебе виростив, Запорожцем лицарем хотів бачити, Хоча, може, Бог дасть, ще й побачу. Хай тебе Господь береже, братчику мій, коханий!» І, притиснувши на останок Богдана, Міцно-міцно до серця, Дмитро рвучко відірвав від себе брата і, не озираючись, чим душ побіг до стайні. Здавалося, відколи поїхав Дмитру, минула вічність. Дозорці напружено, до болю у вухах, вслухалися в ніч, але навкруги було тихо, незабаром світанок. Може, і справді заблукали хлопці? Он же, який туман, чого дивуватися, Богданко не спав, як і інші козаки, хоча ті не раз лагідно умовляли малого хоч трошки відпочити. І тільки в досвіта здолав таки Богданка той самий жахливий сон. брязкіт, шабель, крики козаків, «Алла, Алла, татар!» «Чи пак? То не сон уже!» Немов опечений, підхопився хлопець, з усіх боків сунула на форпост сила селен на ворогів, побачити яких завадив клятий туман. Богданко кинувся було до друзів, але перечупився через щось і впав. На землі із стрілою в горлі ледь хрипів Левко, дозорець з вишки. «Синку, прошу тебе, чуєш?» Ледве розібрав Крайченко. Вогонь! Тривога! Запали швидше! Я ж бо не встиг. Богдан не пам'ятав, як опинився на вишці, як підпалив мотуза. Головне тепер було, як найшвидше злізти, допомогти хлопцям протриматися. Та коли хлопчик, ризикуючи зламати карк, злетів на землю, то побачив, що рубався вже тільки один Стас. Недовго думаючи, Богдан кинувся до товариша. «Стасе, чуєш? тікаймо. осатаніло рубаючись, вигукнув він. «Я вже підпалив фігуру, давай швидше, ну!» «Тікай, дурнику! Чуєш?» – лаючись сплюнув козак. Він намагався прикрити собою малого. «Тікай, дурненький, ну якого ж ти, біса, виліз?» Хлопець хотів ще щось мовити, але не встиг. Татарська стріла вп'ялася йому в горло. Тої ж миті зрозумів Богдан, що від смерті йому не втекти, і дико скрикнувши рвонувся в січу. «Що ж, коли так...» то смерті Крайченки ніколи не боялися дивитися у вічі, і він теж не відступить. Сміливо рубався Богдан, але що міг вдіяти підліток проти такої сили татар? Нараз шию зашморгнув аркан, в очах потемніло, і хлопець відчув, що летить, але не вгору, як у мріях, а додолу на залиту кров'ю землю. І останнє, що відчув Богданко, гіркоту і почуття провини перед Дмитром, бо не виконав його волі щодо скарбу Гетьманського. Коли розплющив очі, побачив лише степ, великий і безкраїй. Навколо галасувала татарва. Руки у Богдана були зв'язані за спиною, а сам він лежав у поперек коня.